ya ayyuhan nas qad jaa'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina Uzangu Islamu na wusini pamoja na kuyuhusu nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala Haya nilioisoma hivi punde ni aya ya 100 na 74 katika suratu tunisa Allah Subhanahu wa taala anasema ya ayuha anas enyi watu hadjaakum burhan min rabbikum kwa hakika imewajilieni dalili kutoka kwa Mola wenu وانزلنا اليكم نورا مبينا ن tukakuteramsieni نور لي و ظاهر كبيرا انا اسمع الامام أبو جعفر ابن جرير الطبري نا ابن كثير الله يرحمه ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala aliposema kwenye aya hii adja'akum burhanun mirabbikum hakika enyi watu imewajilieni dalili kutoka kwa Mola wenu qala huwa Muhammadun sallallahu alayhi hi dalili ambayo Allah meita kuwa ni buruhani kutoka kwake yeye ambayo imetujilia sisi Ibn Jarir at-Tabari na Ibn Kathir wanasema kuwa Allah anakusudia hapa mtume sallallahu alayhi wasallam ya kuwa mtume ndio dalili mtume ndio burhan mtume ndio hoja kisha Allah akasema unzalna ilekum nuran mubina wakasema ya kuwa hapa Allah aliposema kuwa ametuteremshia sisi wanadamu nuru iliyo dhahiri wakasema kuwa Allah hapa anakusudia Qur'an wakasema kuwa Allah hapa anakusudia nuru hapa kwa maana ya Qur'an Allah anaendelea aya inofuatia kusema فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به اما واله واليمني الله سبحانه وتعالى ام المؤمنون واعتصموا به نا وكشikamana قران yake الله سبحانه وتعالى فسيدخلهم في رحمه منه وفضل الله سبحانه atawaingiza katika rehma yake na fadhla wayahiihim ilee sirata wa mustaqima na ataongoza kwake y njiya iliyo nyooka ibn Jalil at-Tabari na Ibn Kathir wanasema kuwa hapa Allah aliposema yakua fa amma alladhina amanu billahi wa attasamu bihi bimaana bil Qur'an yahtasimu bihi imana bilquran ya kuwa wale walioamini Allah subhanahu wa ta'ala wahtasamu bihi na wakashikamana na Qur'an fasidkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadhli Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama na kisha awaingize peponi kwa rehema yake siku ya kiyama wa fadl na kisha Allah awazibishie thawabu na daraja kubwa zaidi itakayiwafanya waone fadhila kubwa zaidi siku hiyo wayahiihim ilayisirapa mustaqima na Allah subhanahu wa ta'ala ataongoza watu hao kwa njia iliyonyoka kwa nini kwa kuwa wameshikamana na Qur'an ambayo Allah aliita kuwa ni nuran mubina lakini pia wamefuata burhan ambao ni mtume الله alayhi wasallam haya hii ndugu zangu waislamu iko sawa kabisa na maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam maneno ambayo yamepokewa na imamu al kemsaidhisho na Sheikh Albani kwenye sahihi ya targhib an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ibn Abbas nasema kwa mtume sallallahu فيكم ما alisema inni به taraktufikum ma in'taṣamtum bihi lan taḍillū abadan aka mimi nimewachieni ambavyo kisha mtume akasema kitabu lallahi wasunna nabiihi kitabu cha Allah na sunna ya mtume wake mtume anatuhusu ya kuwa ndio vitu alivyotuachia ambavyo tutshikamana navyo basi hatutopotea kabisa maneno haya ukiweka sawa na aya niisoma aya mbili hizo zina maana moja kabisa zina maana moja kabisa nusuu muislamu ndosababu allah subhanahu wa ta'ala akasema kwenye sura at-a'raf mwanzo kabisa wa sura at-a'raf aya ya kwanza na ya pili allah akasema ittabi'u ma unzila ilaykum mirabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan matafakkirun laykum rabbikum mlioterimshieni mlioterimshieni kutoka kwa Mola wenu ambao ni Qur'an na hadithi za Mtume zizotoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tufate Qur'an tufate sunna ya Mtume kwa sababu ndio tuliyoterimshiwa na Allah kutoka kwake wala tattabi'u min dunihi awliya Allah anasema na msifate kinyume na hivyo Mukawa mnafata mnaowapenda vipenzi vyenyu sawasawa katika majini ama katika wanadamu wakawa wanaambia mambo ambayo mambo hayo yanatokamana na hawa zao na bid'a zao na upotofu wao na makosa yao na kwa kuwafata hao mnawapenda mkaacha kufata Allah na mtume ikawa sababu ya kupotea ni watu wache wanaozingatia jambo hili Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema hivyo na kukumbuka jambo hili ndugu wa Islamu hii ndio sababu imamu Malik imamu Darul Hijra akasema maneno ambayo maimamu wote wameyasema maneno kama haya ama mfano wake na ma Malik anasema inama ana basharun Hakika si vinginevyo mimi ni mwanadamu Yeye Imam Malik ni mmoja katika ya wa kubwa zaidi katika dini yetu ya Uislamu na amefika daraja ya kuitwa Imam na mwanachoona kufika daraja hiyo huwa amefika daraja kubwa zaidi ya elimu na takuwa na ucha Mungu katika Uislamu Lakini pamoja na hivyo Imam Malik anasema inna ana basharun. Tambweni kwa hakika mimi ni mwanadamu. Ukhsiu wa usibu Ninapoyazumza maneno ambayo ni maneno yangu, eleweni ya kuna wakati ninakosea. Kusamini mwanadamu na kuna wakati napatia nasema, nasema jambo la sawa. Fanduru fi angalieni sana yale ninayosema katika ufahamu wangu na uelewa wangu fama waafaka alkitaba wa sunna ya kuwa kuna jambo nimesema kwa ufahamu wangu na likawa jambo hilo nimeafikiana na kitabu cha Allah na suna za mtume chukueni kwa ufahamu wangu na ufanyeni kazi kwa sababu hapo mtakuwa mfanyii kazi kauli yangu mtakuwa mfanyia kazi kauli ya Allah na mtume. Wama khalafa kitabu wa sunna. Faturukuhu Lakini ikiwa nimesema maneno ambayo yatakuwa yameenda kinyume yamehalifu kitabu cha Allah na sunna ya mtume basi acheni maneno yangu hayo. Msia msishikamani nawe na mkafanya kazi. Hapa Imam Malik anasema maneno ambayo ndugu wa Ndi ndio maneno waliyosema maulama wote wa ahli sunna wal jamaa. hapa haya maneno yana maana gani haya maneno ndugu wa Uislamu yana maana kuwa sisi wa islamu. Allah Subhanahu wa taala ametuajibishia Kufata kufuata nini Kufata kitabu cha Allah Quran na kufata suna za Mtume na Allah hakutuwajibishia kufata wanadamu kwa nini kwa sababu ya kuwa wanadamu kuna wakati anapata yuko sawa na kuna wakati nakosea ama Qur'an na suna za Mtume hazikosei kila wakati ziko sawa kila wakati ziko sawa nimesoma aya kadhaa nitoa hadithi na hapa nimetoa maneno ya mwanachoni ambaye ni mamaliki haya ndio ndugu zangu waislamu baada ya maulamao kuyaona wakatoa msingi ambao unaitwa qaida msingi muhimu sana katika misingi za Kiislamu katika sunna ya jamaa qaida na hii qaida ninasemaje ya kuwa akwalu ulama'i yustadallu laha wala yustadallu biha Mola mwa ya kuwa maneno ya wanachuoni unapoyasikia wanachuoni amesema jambo hayo maneno kabla ya kuyatumia huwa yanatafutiwa dalili ili uone kuwa hayo maneno yana dalili kwa hivyo yako sawa ndio yafatwe wala yitadallubha na wala maneno ya wala, ya wanachuoni Hayafai asai kufanya kwa ndo dalili yenyewe. Kiasi cha kuwa ukishia sikia mwanachoni amesema kwa hiyo wewe unaona kuwa Qur'ani haina maana. Hadithi haina maana. Haya maneno ndo muhimu. Nishapata kusha. Kwa umefanya kwa dini yako ni maneno ya mwanachoni. Ni makosa ni kufanya hivo Ni makosa kufanya hivyo. Yaqulu Sheikh Ibn Uthaymeen. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahu Allah Ta'ala ifaata wao. Fi احدى muhadharatihi Ibn anasema maneno ambayo ni haya ambao na amesema haya maneno katika fatwa zake alikuwa akijibu maswali katika moja kati ya mihadhara zake alizozitoa. unwan ya kuwa ila Allah. <coughs> kulingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alsheikh Fahmi ad mlinganizi yeyote yad'u anasa an takiwa watu ila kitabi lillahi wa ila sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam Awalinganiye watu Kufata kitabu cha Allah na kufata sunna za mtume rehma na mani ziyeji yake la ila aqwali alulama'i alkhaliyati min ad-dalil wala Mlinganizi hafai kualingania watu Kufata maneno ya wanachuoni. Maneno ambayo ni matupu bila ya dalili. Akasema ya kuwa hizi anna akwala alulamaa yustadallu laha wala yustadallu biha. Kwani yatakiwa yeleweke ya kuwa maneno ya wanachuoni wa Kiislamu maneno yao kuwa yanatafutiwa dalili ili ijulikane kuwa wamesema hivyo kwa kutegemea dalili ipi wala yustadallu biha na wala maneno yao yanachooni hayafai kufanywa kuwa ndio dalili kwa sababu hayo maneno hayakutelemeka kutoka wa Allah ili nituyafanye kuwa sasa ndio dalili ya kufatwa bali ni maneno ambayo yakisemwa huwa wametegemea dalili sasa hebu jaribu kutafuta kuwa ni dalili ipi waliyoitegemea ndio wakasema hivyo kisha ndio fuate maneno yao yakiwa yataafikiana na hiyo dalili akasema Sheikh Uthmani lianna aqwala alulama alkhali yatminad dalil kwa sababu maneno ya wanachuoni ambayo hayana dalili la qimata laha wala wazna laha hayo maneno huwa hayana uzito kwa kukosa dalili khas khas yakiwa yetena ya kinyume na dalili ni kuachwa kama alivosema imamu Malik kama alivyo sema imamu Malik muzangu wa Islamu hii ndo sababu muzangu wa Islamu maulama wakawa wanasisitiza kuhusu kaida hii kaida ambayo inasemaje Akwalu ulama'i yustadallu laha wala yustadallu biha kaida Kila moja wetu atoke hapa kama ameishika aqawalu ulama'i maneno wanachooni yustadallu laha ukisikia jitahidi kuulizia kuwa amesema hivi kwa kutegemea dalili gani kwa maneno ya wanachooni huwa yanakuwa ni sahihi yanapokuwa yametegemea dalili aya ama hadithi kasaka ukiwa kuna mzozo kwa kila mtu anataka kuonesha kuwa mimi nachokisema ni sawa usitumie kauli peke yake mara tumia kauli hiyo kisha ongeza hapo dalili ili ionekane kwa umma na choni ametufafanulia hii dalili kwa hivyo ukiangalia okay, ufanuzi wake na dalili zinaenda sambamba utajua kuwa hapo kuna haki hapo wala yusadallu biha lakini haifai kutegemea kauli tupu ya manachooni isiyokuwa na dalili na kisha ukawa sawa unalazimisha watu wafuate dalili hiyo kauli hiyo Liche ya kuwa kuna dalili pembeni ambayo iko wazi inaeleza kinyume na hiyo kauli ya manachooni huyo kisha atakaifata hiyo aya ama hadithi na asifati kauli hiyo ya manachooni ambayo imeenda kinyume na kauli hiyo ya Allah na mtume watu wakaanza kusema kunaona hawa wanadharau wanachooni hawa wanadai kuwa hawa, wanajua zaidi kuliko na choni maneno ambayo yanataka kuwakatisha watu tamaa kwa kufata kitabu cha Allah na sunna za Mtume wategemee tu kauli za maula peke yake jambo ambalo si sahihi katika dini yetu jambo ambalo si sahihi wala sisi sawa kabisa katika dini yetu kwa sababu kuna siku moja ibn abbas Allahu, anhuma alipokea hadithi ambayo nimesoma kabla mda mfupi alikuwa anashindana na baadhi ya watu kuhusu ni aina gani ya hija ambayo ni bora zaidi yakawa ya anasisitiza kuwa, kuwa ni tamatu lakini wengine wakaanamwambia kuwa ni qiran na ifrad. Kisha sasa akawaambia Ibn Abbas akawambia, akawambia wenzake ya kuwa yusiku anzanzila alaiku hija minasama nyinyi imeikaribia ya kuwa mawe iteremke kutoka mbinguni iwapige na muadhibi na hayo mawe mpaka iwe ndio kwa nini anasema kuwa aqulu lakum mimi ninawaambieni qala Allahu wa rasuluhu Allah amesema na mtume amesema watakuluna qala Abu Bakar wa Umar na kisha ninyi mwanijibu kuwa lakini pia Bakar na Umar wamesema hani kuwa ukishaambiwa Kala Allah qala rasul haufai kuwacha kupata hauli ya Allah ama kufata kauli ya mtume kwa kauli ya mwingine yeyote katika wanachooni na hapa ametaja maswahaba hii ni kuonesha uzito wa Qur'an na uzito wa sunna mbele ya kauli ya mtu mwingine yeyote asiyekuwa Allah na mtume sallallahu alaihi wasallam huo ndo msingi ambao sisi alsunna waljamaa tunautumia lakini sasa kuna msingi wa pili kaida ya pili ambapo ni muhimu sana kaida yenyewe inasemaje kaida inasema kuwa la yasihul qawlu lifadli kailihi inama yasihul qawlu liddalalati dalili alayhi sisi alsunna jamaa tuna maneno ambayo yamefanywa kuwa ni msingi katika Kufata njia sawa maneno nasema hivi faida hii la yasihul qawlu qaul yoyote wa wanachooni haiwezi kuwa sahihi li kailihi. kwa fadla ya yule aliyesema kauli hiyo inama yasihiu kaulu isbiqua qaulu huwa ni sahihi ya manachooni li dalalati dalili alayhi kwa sababu ya kuwa kawli hiyo ina dalili ambayo ndio inategemea dalili hiyo ndio saa kauli inakuwa sahihi ndio kauli inakuwa nini inakuwa ni sahihi kwa nini tunaona kuwa kuna umuhimu wa Uislamu kujua hizi misingi miwili inshallah tabainisha sababu hiyo baada ya muda usio kwa refu na Allah Subhanahu wa Ta'ala atuongoza kwa njia ili yasawa na tuweze kuipata na njia ambayo si hasani tuweze kuepuka alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu al wassalamu al ala sadiqil amin nabii na muhammadi wa ala alihi washabi ajmain wa amma ba'd ndugu zangu waislamu Ahlusunnah na wana wanatuoni ambao wanawatambua yako ndio wanachuoni wakubwa kiasi cha kuwa ikiwa kuna jambo lolote limewatatiza katika dini huwa wanarejelea kwa maneno yao ambayo maneno yao yanawapa muongozo wa kujua kuwa ni ipi njia sahihi ya kufatwa na hivyo ndivyo yatakiwa yeyote ambaye ni katika talibul ilm afanye hivyo jambo lililomtatiza asianze kutumia akili yake na elimu yake chache kwa kutaka kuleta utatuzi kwa jambo hilo bali anatakiwa aregelee kwa vitabu vya wanachuoni wakubwa wanaotambulika katika Uislamu ili aweze kujua ya kuwa wanasemaje kuhusu jambo hilo lakini pamoja na hivyo wanatoni hao ambao sisi tunawapa daraja kubwa na heshima kubwa tuna amini ya kuwa ni wanadamu tunapoangalia maneno yao huwa maneno yao mengi ni ya kweli na ni sawa kwa sababu ya uta Mungu wao na elimu yao kubwa na kwa sababu ya kuelewa kwao Qur'ani na Sunna na tajriba khibra experience ambayo na nayo kubwa zaidi katika dini waliopitia lakini pamoja na hivyo Allah ayatimma ila kitaba. Allah amekataa ya kuwa hakuna katika ulimwingu kitakachosifika na sifa ya ukamilifu isipokuwa kitabu chake na suna za Mtume Allahu alayhi wasallam kwa sababu pia zinatoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Vinginevyo hakuna kingine kitakachokuwa kamili katika maneno yasiokuwa ya Allah na Mtume. Sasa pamoja na hivyo kuna wakati maneno ya wanachuoni ambao tunawapa heshima na tunawapa fadhila pia wanakosea hichi kipengele mwa tunatakiwa tukitambue lakini kwa masikitiko kuna ndugu zetu ambao hawaelewi jambo hili nikikusudia watu wa tarika wenye kupiga maulidi hii jambo hawalielewii kabisa na kwa sababu ya kutolielewa utapata kuwa wanapokuwa wamebanwa kwa kuwa hili jambo mwalifanya hebu tupeni hoja wakatafuta kwenye Qurani kila kileta aya tunaambia kwa hiyo aya tuambieni ni wapi mtume alipotumia vile mnapotumia wanakosa Wakitupa hadithi tunaambia sawa tuambieni ni wapi hiyo hadithi maswahaba alipoitumia mnapotumia wanakosa sasa kisha kosa wanaangalia kulia na kushoto hawana tunahoja hoja sasa wanafanyaje wanaanza kutafuta akwali za wanachuoni ambao wanawajua kwa kuwa hawa ni wanachooni ambao sisi tunawatambua na tunawapa heshima na dana ya kubwa lakini wanatafuta mahala gani walikosea wakasema jambo ambalo linaelekea kutuunga mkono kwa batili yetu Alafu anatumia kauli hiyo kwa kusema kwa haya hasa mwasemaji kuhusu, kuhusu mwanachoni sema mwanachoni mwanachooni haya hasa anasema hivi mtasemaje kuwa hiyo kauli sasa tayari ni haya ama ni hadithi wakiishindwa kuwa hiyo ni kauli ya mwanachoni ambayo ina kiwango chake ya kuwa huwa lazima ifikie ndio kauli hiyo iwe saa inatumika kama hoja na ni pale itakapokuwa ina dalili si kauli peke yake moja katika hizo kauli wanasema kuwa ibnu Hajar al anasema maneno haya kwa ibnu Hajar al-Asqalani anasema hivi anasema kuwa amalu al-maulidi wanasema kuwa ibn Hajar anasema kuwa aslu amali almaulid bid'atun asili ya kusherekea kuzaliwa kwa mtume ni jambo la uzushi ni bid'a lam tunqal ni jamaa ambao hakupokewa an ahadin kutoka kwa yeyote min as-salafis saleh min al-qurun yeyote katika watu wema walio katika zile karne tatu jamu la kusherekea kuzeleka mtume halikupokewa maneno nane haya maneno ya ibn hajjar al kisha kasema walakinaha lakini sherehe hiyo ya kusherekea maulidi walakinaha lakini sherehe hiyo kadistamalat ala mahasina wa biddiha ni sherehe ambayo ndani yake kuna mambo mazuri na kuna kinyume chake kuna mambo mengine wanafanya katika sherehe hiyo ambayo si mazuri pamantahara asa yule ambaye atajitahidi kwa kusherekea kuzaliwa kwa mtume kwa kuyafanya yale ambayo ni mazuri katika Maulidi kana bid'ah kana hasana atakuwa amefanya bid'ah nzuri wa illa fala lakini ikiwa atafanya hivyo basi takuwa sivyo hivyo wakashika haya maneno akasema kuwa haya maneno ah hoja kubwa sana wakao wanaambia naambia ahlu sunnah jamaa mwasemaje kuhusu ibn Hajar wanasema ule mnachooni mkoba katika wanachooni wale sono sasa masemaja amesema hivi jibu lenyu ni nini wakadhani kwa saa hiyo ishakuwa kisha ni shoka ambayo isyapasuwa hoja zote ambazo tutatumia kupinga Maulidi tutakosa cha kusema lakini wakasahu hii asli ambayo sisi tunayo ya kuwa aqwalul ulamaa za yustadallu laha huwa wakisema kwamba tafuta kwa wamesema hivyo kwa kutegemea dalili gani wala yusadallu biha lakini kauli za unachooni hazifai kufanywa kuwa ndo dalili sasa kwanza hapa Ibn Hajar katika maneno yake aliposema kuwa aslu amali al-maulid bid'a asili ya sherehe ya Maulidi ni bid'a hapa peke yake tosha kuelewesha wanaofanya bid'a ya Maulidi ya kuwa kumbe hili jambo ni uzushi tuache asa wakishajiokua hiyo ndo asili yake walege kwa mtume mtume anazungumzaji kuhusu jambo ambalo nipita Mtume anasema kullu bid'atin dhalala kila bid'a ni upotofu wakiielewa hivo watakuwa hawana haja ya kutumia maneno ya ibn hajar Atikuwa katika maulidi kuna mambo mazuri ambao ukiyafanya hayo utakuwa umefanya bid'a nzuri hakuna bid'a nzuri katika uislamu mzangu uislamu mtume anasema kullu bid'atin dhalala Tasaidi tufate Mtume aliyesema kullu birri thalala ama tufate manini Ibn Hajar ambaye muishimu, anayesema kuwa kuna mambo mazuri katika Maulidi ambayo ukiyafanya utakuwa umefanya bid'a nzuri. Jawab alikuwa yakwa aqwalul laha wala biha. Ya kawaz, la biha. Maneni yakwazi yakwa la yasihul qawlu li fadli qailihi innama yasihul qawlu liddalalati adlili alayhi. Hizi ni kaida mbili ambazo ukizishika Basu ambaye, na ukizielewa basi utamueleweesha ambaye ametatizika na hizi akwali za baadhi ya maulama Kaul ambazo hutumika kwa kuonesha kuwa Maulidi sio sawa Kuna kauli nyingine ambayo husemwa ambayo ni kauli ya Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kwenye ikhtibao salat mustaqim wanasema kuwa Ibn Taymiyyah amesema ya kuwa Maulidi wale wanaofanya wanaweza walikipwa thawabu kwa sababu ya nia yao njema ingawa mliyenyewe ni bid'a wa Sayyid ibn Hajji hivyo kwa ina maana kuwa mtu akifanya mali na akamfanya kwa ikhlas atalipo kwa ikhlasi yake hata kamili jambo ni bid'a lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema je ikhlas ya mtu inaezi kamfanya akapata thawabu akifanya jambo la bid'a Mtume anasema kwa hadithi ambayo ipo kwa Bukhari na Muslim Aisha radhiyallahu anha mana amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun Atakaifanya jambo lolote katika dini jambo ambalo si katika mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallama asilia yake hito kwa mtume jambo hilo fahuwa raddun utaregeshwa ani ghayr maqbul jambo hilo litakumalewa na Allah subhanahu wa ta'ala Sasa haya maana mtume utaweka katika mizani gani kisha wache kuyafata ufuate kauli ibn Hajar ibn Taymiyyah Ibn ibn ya kuwa eti mtu akifanya molidi kwa ikhlasi anapata thawabu. Ile hali molidi yenyewe ilibida na bida mtume amesema kuwa hayana malipo. Kwa hivyo Je ibn ametegemea dalili gani ambayo inamruhusu kusema kuwa ukifanya jambo la bida kwa ikhlasi unapata thawabu? Dalili gani ametegemea? Jawab ni hakuna dalili. Si kwenye Qur'an wala kwenye hadithi ambayo inaunga mkono kauli hiyo ya kuwa eti bida ukifanya kwa ikhlasi unapata thawabu. ili hali mtume amesema kuwa bida una mwenyewe hauna thawabu wala haukubaliwi tunasema hili kwa sababu ya ndugu zangu wa Uislamu ndugu zetu wa ambao huwa wanatatizika na baadhi akwali ambazo huwa wanazisikia ya kuwa kuna wanachuoni ambao ni katika Ahlus Sunnah waliosema maneno ambao kanakuwa maneno hayo yanaunga mkono sherehe ya Maulidi jambo ambalo halina kabisa hoja katika Ahlus Sunnah jamaa kwa nini kwa sababu ya kuwa maulidi asili yake ni bida Wa kullu ma bunya ala fasidin fahu Jambo lolote ambalo msingi wake ni batili, jambo hilo hata kilipamba vipi bado ni batili. Hata ni batili. Huwezi ukalpamba kwa kauli za wulama. Na hawa ni wanachuoni ambao wana lakini wanakosea na wanapata. Kwa hivyo hawafauti kwa kauli zote wanazosema kana kwamba kauli yao ni Qur'an ama kauli yao ni sunna ni hadith mtume. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze kwa suluhisho tunayoweza kuifata na tuoneshe bidadha kwa ile bidadha rabbana